și în cer și pe pământ, el ni tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce programul 22 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. În cadrul acestor programe, citim noul testament al Domnului nostru Isus Hristos verset cu verset, citire în care suntem asistați de un mănăstire de cugeteri și meditații, opera preotului Niculiță. Lecțiunea de astăzi se va deschide cu meditații asupra versetului 20 și 1 din capitolul 4 al Evangheliei după Matei. Înainte de aceasta însă, haideți să avem istoria zilei ca de obicei. Astăzi vom citi dialogul dintre un băștinaș, membru al unui trib de canibal din locurile îndepărtate ale oceaniei, care se convertise la creștinism, și un ateu sosit cu intenția de a ponegri credința în Dumnezeu. Acesta era un englez de neam mare, vrăjmaș și bagiocoritor al legii creștine. Întâlnind așadar pe un șef de trib care se făcuse creștin, începu acest dialog cu el. Ei, hey, ești un mare șef!" îi zise vizitatorul englez, dar păcat că ți-ai plecat urechea la cele spuse de misionari, de preoți care, hotărât lucru, nu urmăresc altceva decât să se îmbogățească de pe spinarea voastră. Cine mai crede? Nimeni nu mai crede astăzi în cartea aceea învechită a Bibliei și nici cele ce se spun despre Iisus Hristos al vostru. Oamenii cunosc astăzi ceva mai bun decât poveștile lor învechite. Omule, te plâng că ai fost așa de lăs necrezător?" La uzul acestor cuvinte ochii bătrânului șef străful gerare de o lumină vie și, după câteva clipe de răgazi, spuse Vezi acolo piatra aceea mare? Pe ea sfârmăm țestele capetelor celor pe care îi ucideam ca să-i mâncăm. Vezi acolo alături și un cuptor? În el frigeam carnea oamenilor uciși pe care îi mâncam apoi cu prilejul ospețelor noastre mari." Și ia aminte, domnule, dacă nu ar fi fost acești misionari care să ne fi citit cele scrise în cartea aceasta despre care vorbești cu atâta dispreț, și dacă nu era dragostea mare a lui Isus Hristos care să ne fi învățat să iubim pe aproapele nostru, care ne-a schimbat pe noi sălbatici făcându-ne fiei lui Dumnezeu, află că nici tu nu te-ai mai fi întors de aici pe picioarele tale. Mulțumește lui Dumnezeu deci pentru Evanghelia sa căci. Fără această evanghelie, ai fi fost și tu ucis, frept în acest cuptor pe care îl vezi și de mult ne-am fi ospătat din trupul tău. Călătorul nostru, auzind aceste lucruri, se întoarse la casa lui și se creștină și el. Iată aici, iubite ascultător, un om care a reușit să rămână în viață grație faptului că un altul, și anume șeful acela de canibali, primise pe Domnul Isus Hristos și în urma acestui eveniment minunat, el s-a întors personal la Domnul Isus Hristos și are acum și viața veșnică. N-ai vrea și tu să faci pasul acesta și să-ți încredințezi viața în mâna Domnului pentru ca o veșnicie fără de sfârșit să o petreci împreună cu el? Iată, ai timp să faci lucrul acesta chiar și acum în timp ce se cântă o cântare Tu nu știi că ești pierdut Tu nu știi că ești pierdut Fără Dumnezeu Salvat de păcat, Ca să fii salvat de Și acum, iobiți ascultători, așa după cum am făgăduit, vom pătrunde în textul lecțiunii noastre de astăzi, care se va începe cu versetul 21 al capitolului 4 de la Evanghelia după Matei.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 Ne aflăm așadar în împrejurarea în care Domnul Isus își alegea ucenicii în vederea lucrării. Frații mei, nu există repaus în slujba mântuirii. Este atâta nevoie de ajutor grabnic încât nu-i timp de odihnă. Și în această privință Domnul Isus ne este o pildă desăvârșită. După ce i-a chemat pe Andrei și pe Petru, s-a dus mai departe la Iacov și Ioan. Aceștia își cârpeau mrejile. O învățătură necesară se desprinde de aici. Ei își cârpeau mrejile. Vedeți, oricât de iscusit ar fi pescarul și oricât de harnic ar fi, cu o mreajă ruptă nu poate prinde pește. Tot așa stau lucrurile și cu pescarul de oameni. Zilnic trebuie să-și cârpească mreaja ca să poată prinde suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Mreaja este învățătura unită cu trăirea ei. Dragul meu, dacă tu ești un suflet întors din lumea păcatului la Domnul Isus, dacă te-ai hotărât ca să-L urmezi, dacă crezi cu adevărat în El și în cuvântul Lui, tu ești un pescar de oameni. Orice creștin adevărat este un pescar de oameni trezitor de suflete. Orice creștin este un îndrumător spre Hristos după darul pe care l-a primit și după locul pe care îl ocupă pe pământ. Cine nu-i pescar de oameni, nu-i creștin, căci a fi creștin nu se poate decât într-un singur fel. Cum stai tu cum ta? Un lucru nu trebuie uitat. Ca să prinzi suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, Trebuie mai întâi să primești mreja din partea Domnului Isus. Cu mreaja lui poți îndeplini această condiție de a sluji lui. Dacă pornești cu mreaja ta, nu vei face nimic, nu vei prinde nimic pentru el. Dacă pornești să prinzi suflete pentru Sfințenie și Neprihănire cu viața ta firească, cu învățătura ta proprie, sau a altor oameni, nu vei reuși să prinzi niciun suflet pentru Hristos și pentru adevăr. Dacă tu nu ai o viață sfântă, cum vei reuși să faci pe altul să trăiască în sfințenie? Ține minte bine, pescar de oameni e cu totul altceva decât făcător de prozeriți. Poți fi foarte bun propagandist pentru o idee sau alta, pentru o partidă religioasă sau cealaltă, dar nu aceasta înseamnă a vesti Evanghelia. A fi pescar de oameni înseamnă a aduce sufletele la Hristos și numai la El, înseamnă a le scoate, a le elibera din marea lumii fără de legilor și a minciunii și a le alipi de sfințenie, de adevăr, de viața lui Hristos și aceasta e cu totul altceva decât a face prozeliți pentru o partidă religioasă oarecare. Ca să nu fi numai un făcător de prozeliți, trebuie să ai mreaja lui Hristos, viața lui, duhul lui și învățătura lui. Trebuie să omori zilnic firea ta cea veche și concepția ta veche în fiecare zi. Trebuie să-ți cârpești mreaza primită de la Hristos, adică să te înnoiești zi de zi în omul cel nou, așa cum stă scris la 2 Corinteni 4,16. Cu viața lui Hristos în tine și cu învățătura și Duhul lui, astfel poți prinde suflete pentru El. Cu mreaja ruptă, adică cu o viață găurită de păcat și cu învățături străine de Hristos, nu vei putea avea vreun rezultat. Toți peștii, toate sufletele, vor cădea din nou în marea lumii. Cu reaja bună însă, cu o viață sfântă și cu învățătura adevărului, oricât de isteț ar fi peștele, tot îl vei prinde. Îl vei învărui dintr-o parte sau din alta, dar nu-ți va scăpa, cum foarte potrivit spunea Spurgeon. Citez. Pe unii oameni trebuie să-i tragi înapoi dacă vrei să meargă înainte, iar dacă vrei să meargă în dreapta, Trebuie să insiști să meargă în stânga. Trebuie să fii pregătit de aceste nebunii ale firii omenești. Înțelept este pescarul de suflete care zilnic își cârpește mreaja. Numai așa va fi sigur de rezultat în munca lui. Continuăm acum cu citirea versetului 22 de la Matei 4 care spune astfel și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Dacă vrei să-l ai pe domnul corabie care te duce sigur în portul veșniciei fericite, trebuie să-l lași orice care te poartă acum pe marea lumii, căci orice corabie, în afară de corabia domnului, mai devreme sau mai târziu va naufragia. Dacă vrei să-l ai pe Dumnezeu ca tată, Trebuie să lași pe Tatăl firesc să-și vadă de treburile Lui și tu aripește-te de Domnul, urmându-L cu toată ființa ta. Cine nu lasă pe Tatăl său când este pus împotriva voiei Lui Dumnezeu, nu este vrednic de mine," spune Domnul Iisus la Matei 10:37. Dacă vrei să-L ai pe Domnul Iisus ca frate și mântuitor," Trebuie să te desparti de toți frații și surorile firești care se împotrivesc. Trebuie să lași toate mijloacele de mântuire și fericire pământească acelea care se împotrivesc ei mântuirii și să te predai lui fără nici o rezervă. Iacov și Ioan au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după Isus. Tot ceea ce nu trece în veșnicie este ca și corabia înșelătoare. Sortită scufundării, fie că este vorba de puterea, înțelepciunea și bogăția firească, fie că este vorba de familia și neamul pământesc, fie că este vorba de religia moștenită sau alta pe care ți-o alegi conștient, toate acestea nu vor trece în veșnicie. Cine poate crede oare că în împărăția lui Dumnezeu vor fi români, turci, francezi sau catolici, ortodoxi, protestanți? O, nu! Toate aceste corăbii și altele asemănătoare care sunt pe pământ vor rămâne aici. cine își leagă inima de ele, cu ele va rămâne. Domnul Iisus ne cheamă la El să ne fie mântuitor și frate, El să ne fie jertfă și preot. Biserica cea unică și vie fiind trupul său este și ea corabie care poartă sufletele spre veșnicie, dar Biserica lui Hristos nu sunt partidele din creștinism mai mici sau mai mari. Biserica lui Hristos este alcătuită numai și numai din pietre vii, din făpturi noi, din oameni pocăiți și care trăiesc zilnic pocăința, indiferent în care din aceste multe culte de pe pământ se află. Ei sunt creștini, credincioși ai lui Hristos, care înceda faptului că, în mod fizic, se află în cadrul unei confesiuni sau alta, ei nu au duhul de partidă urând pe alte partide, ci ei iubesc pe copiii lui Dumnezeu din sânul oricărei alte partide care au o dragoste nețărmurită pentru el și adevărul lui. Iacov și Ioan au lăsat corabia și pe tatăl lor și-au mers după Isus. În corabia adevărului nu pot călători decât cei care au părăsit în mod duhovnicește vorbind toate celelalte corăbii. Nimeni nu poate călători în două corăbii dintr-o dată. Ori corabia lui Isus, iar Isus nefiind confesionalist, nu și-a ales nici una din confesiunile acestea care să-i fie corabie înlăturând pe celelalte. Deci, ori în corabia lui Isus, ori într-una din corăbiile lumii. Dar nu și una și cealaltă. Oricât de frumoasă ar fi o corabie, dacă știi că nu te duce în portul dorit, nu vei călători cu ea. Tot așa stau lucrurile și din perspectiva duhovnicească. Corabia care nu merge în portul veșniciei, care nu poate intra în acest port slăvit, nu-i corabia lui Isus. Deci, duhovnicește, trebuie părăsită. Adevărul este numai unul singur, biserica este numai una, după cum și Hristos este numai unul singur și așa cum am amintit cu privire la biserică, ea este alcătuită din copii lui Dumnezeu răspândiți în toate celelalte confesi confesiuni, cu deosebirea că acești copii ai lui Dumnezeu nu au și duhul de partidă urând pe copiii lui Dumnezeu care sunt într-o altă partidă numai pe considerentul că nu au aceeași doctrină. Toți cei ce se asemănă cu Hristos, toți cei care trăiesc viața lui aici pe pământ, toți aceia care prin credință și pocăință au devenit copii ai lui Dumnezeu, aceștia sunt biserica cea adevărată, Răspândită pretutindeni pe pământ Ea va fi răpită în ziua cea mare Ajungând acum cu cititul la versetul 23 din Evanghelia după Matei capitolul 4 Aflăm că Isus străbătea toată Galileea Învățând pe norod în sinagogi Propovăduind Evanghelia împărăției Și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod se spune despre filozoful Kant că n-a părăsit niciodată orașul Königsberg în care s-a născut. N-a făcut nicio călătorie în toată viața lui. Toată filozofia și-a scris-o în cărți. Și Kant era un învățător și Isus era un învățător. Dar ce deosebire între ei! Isus n-a scris nicio carte... Însă iubea sufletele și în dragostea lui străbătea cetățile în fiecare zi, propovăduind Evanghelia Împărăției, tămăduind bolnavi și ușurând pe cei apăsați de păcat. Toată Galileea, adică tot cercul, toată Iudeia, toată Palestina, ba chiar și Fenicia, toate au fost străbătute de Domnul Iisus, învățând pe norod calea vieții, calea păcii, calea mântuirii, calea dragostei. Învățătura Domnului Isus este viață. Învățătura lui Kant și a tuturor filozofilor este teorie goală și moartă. Niciun suflet n-a vărsat o lacrimă și nu s-a simțit ușurat de povara lui citindu-l pe Kant. Dar milioane și milioane de suflete în decursul istoriei care au auzit pe Isus vorbind, S-au prăbușit la picioarele lui, stropindu-le cu lacrimile dragostei și pocăinței, ca o dinioară Maria, Vezi Luca 7, 37. Iată, deci, deosebirea între Cant și Isus. Cant nu iubea sufletele, de aceea stătea închiși în orașul lui de naștere. Isus ardea de dragoste pentru oameni, de aceea străbătea țara în lung și în lat, învățând și tămăduind bolile. Pentru el nu existau cazuri grave nici atunci și nici azi. Numai necredința n-a putut să o vindece la toți. Ce este mai ușor să spui? Ia-ți patul și umblă sau păcatele îți sunt iertate? Mai greu este să ai păcatele iertate pentru că faptul acesta presupune credința ta în cel ce spune că ți le iartă. Și câți spun că au această credință? Kant făurea teorii. Isus împărțea viață. A făuri o teorie și a propovădui Evanghelia împărăției sunt două lucruri cu totul deosebite. Una este moarte, cealaltă este viață. Una este pământ, cealaltă este cer. Făuritorilor de teorii nu le pasă de suflete, de aceea stau liniștiți scrind doar cărți. Iisus n-a scris nicio carte, dar învăța pe norod viața și dragostea. Cei care l-au primit pe el, cei care au fost aprinși de dragostea lui, de focul dragostei și al vieții lui, nu mai pot rămâne pe locul vechii nașteri, cum a rămas cant, ci străba cetățile, merg din loc în loc, făcând bine ca și Iisus, cum găsim la faptele apostolilor, capitolul 10. Unde este Isus? este mișcare, pentru că El este viața. Numai viața se mișcă. Moartea rămâne până într-un singur loc. Isus și astăzi străbate cetățile în persoana fiecărui urmaș al său. Orice creștin adevărat este un purtător de Hristos și Hristos nu stă într-un singur loc. Dragul meu, tu ești un purtător de Hristos? Propovăduiești tu Evanghelia Împărăției sau te complaci într-un sistem filozofic rece și mort ca și cant? Diavolul nu se sperie de teorii oricât de biblice ar fi, ci se teme de viață, se teme de Hristos care trăiește în viața unui creștin, creștin care moare față de sine. La versetul următor, la versetul 24 din Matei capitolul 4, aflăm că lui Isus i s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei străbănogi și el îi vindeca. Dragii mei, prezența lui Isus în vreun loc nu poate rămâne ascunsă. Cum ar putea să rămână ascuns soarele, lumina și căldura lui pătrund peste tot? Sufletul care l-a primit cu adevărat pe Iisus devine cunoscut de toți, îi se duce vestea pretutindeni, trezind admirație în unii și dispreț în alții. Vrând nevrând, purtătorul de Hristos îl arată pe Hristos, îl mărturisește pe el, căci aceasta e natura luminii. Unde este Isus, totul se preface în viață, sănătate și pace. Aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri. Câtă suferință este și astăzi pe pământ! Câtă nevoie de alinare este pretutindeni! Și acum, ca și odinioară, Isus are de făcut aceeași lucrare: să propovăduiască Evanghelia și să aline suferințele. Grija mea de căpetenie. Dacă îl port pe Hristos în inimă, e să nu l împiedic în lucrarea pe care are să o facă în mijlocul oamenilor și știu lucrul acesta după felul cum trăiesc. Produc alinare și pace în jurul meu, atunci Hristos este neîmpiedicat în lucrarea Lui. Produc suferință și tulburare, atunci Hristos este împiedicat în lucrarea Lui și dau libertate păcatului să lucreze prin mine. Nu există om neutru, ori lucrarea binelui, ori lucrarea răului. Ceva însă se face prin fiecare. Sufletele care se ating de noi se luminează sau se întunecă, se vindecă sau se îmbolnăvesc, se tulbură sau se liniștesc, după cum e starea noastră. Oricine se atinge de Isus cu credință se vindecă și se liniștește. Doamne Iisuse, curățește-mi inima ca să-ți poată fi o locuință plăcută și toți cât se vor atinge de mine, să te simte pe tine, să-ți simtă puterea ta vindecătoare și dătătoare de pace, ajută-mă doar să pot împrăștia pretutindeni mireasma și lumina ta. Amin. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului 22, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, să ascultăm o poezie intitulată Aripi în Cosmos. Sunt numai câțiva ani de atunci. Cap Kennedy, celebrul start, voia ca un taifun pe lungi. Credeai că în infernale munci carcasa lumii întregi s-a spart. Se zguduiau cu bănci cu tot ca cu un cutremur spectatorii, luând semeț văzduhul un bot cosmonauticul chivot, pornea un plân de spai mănurii. Pornea un fulger prin stihii, un zeu cu flăcări de cratere, un prometeu din vremi târzii se arunca în galaxii cu mii de hergeli putere. Văzându-l cum pufnea, credeai că e un balaur ce se duce prin armia lui Adonai ca să pătrundă drept în rai? Fără golgota, fără cruce. Părea un salt spre infinit, să biruie lumina. Tot cosmosul privea uimit, cum năvăleau în zbor cumplit, În spațiu, omul și mașina. O, dar de mult, eu nu știu cum, Cu două mii de ani înainte, un om ceresc pornea la drum, fără motoare, fără fum, fără pufniri de nor fierbinte, și omul binecuvânta. Iar frații săi, cei 11 vedeau în ochii lui o stea. Ori poate o lacrimă era, ei nu știau ce se petrece. Dar cum spre cerul de cobalt privea Iisus cu dioșie, deodată, se păru mai înalt, păru crescând ca nimeni alt Într-o umilă măreție. Ei îl priveau fără un cuvânt, ne nici să clipească, Iar el, maestuos și blând, pornea în ca un gând, Ca o lumină îngerească. Nu tresărea un strop de lut, nu se mișca o frunză în soare, se înălța spre absolut cel mai slăvit cosmonaut, dar fără spasm și reactoare. Plutea, ca dus de un alizeu, atât de om, atât de frate, dar tot mai înalt, mai Dumnezeu, adevăratul prometeu, cu lacrime adevărate. Și sus, în vârf de cer, Eșiu în domul tainic, de lumină, sclipind între un da și un nu, pe neașteptate dispăru, ascuns din nor ca de o cortină. Ce dulci ne mai trăiți fiori!" Iisus, în lirica cere, văzându-i cum priveau spre nori, trimise în zbor doi vestitori ca un mesaj de mângâiere. Bărbați galileieni, de ce priviți cu inima bolnavă?" Acest Iisus ce dintre voi plecă spre veșnicat umbravă, se va întoarce înapoi, la fel cum a plecat spre slavă. O, Doamne, Tu ne-ai spus curând, și peste orice controversă, noi Te așteptăm cu Duh flămând, având mereu, mereu în gând numărătoarea cea inversă, încă un semn. Și încă un ba, parcă toate sunt prezente, apostazia a fost, vedem, și dus mesajul tău suprem pe toate șase continente. Poporul tău rătăcitor s-a întors din diaspora, Ierusalimul e al lor, deci azi noi te așteptăm pe nor, magnet ceresc al tuturora. Albinger vor veni de sus ca să ne rate cărăruia va fi în zori sau spre apus. Priviți, acolo e Isus, zburați spre Domnul! Aleluia!